דברי הימים א', פרק כ"ג ודוד זקן ושבע ימים, וימלך את שלמה בנו על ישראל, ויאסוף את כל שרי ישראל והכהנים והלוויים, ויספרו הלוויים מבין שלושים שנה ומעלה, ויהי מספרם לגולגלותם לגברים שלושים ושמונה א'. מאלה לנצח על מלאכת בית אדוני? עשרים וארבעה אלף, ושוטרים ושופטים ששת אלפים, וארבעת אלפים שוערים, וארבעת אלפים מהללים לאדוני, בכלים אשר עשיתי להלל. ויחלקן דוד מחלקות. לבני לוי, לגרשון, כהת ומררי. לגרשוני, לעדן ושמעי. בני לעדן, הראש יחיאל, וזיתם ויואל, שלושה. בני שמעי, שלומית וחזיאל והרן, שלושה, אלה ראשי האבות ללעדן. ובני שמעי יחת זינה וייעוש ובריאה, אלה בני שמעי ארבעה. ויהי יחת הראש וזיזה השני, וייעוש ובריאה לא הרבו בנים, ויהיו לבית אב לפקודה אחת. בני קהת, עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל, ארבעה. בני עמרם, אהרון ומשה. ויבדל אהרון, להקדישו קודש קודשים, הוא ובניו עד עולם, להקטיר לפני אדוני, לשרתו, ולברך בשמו עד עולם. ומשה, איש האלוהים, בניו יקרעו על שבט הלוי. בני משה, גרשום ואליעזר. בני גרשום, שבואל הראש. ויהיו בני אליעזר, רכביה הראש. ולא היה לאליעזר בנים אחרים, ובני רחביה רבו למעלה. בני יצהר, שלומית הראש. בני חברון, יריהו הראש, אמריה השני, יחזיאל השלישי ויקמעם הרביעי. בני עוזיאל, מיכה הראש, וישיה השני. בני מררי, מחלי ומושי, בני מחלי, אלעזר וקיש. וימות אלעזר, ולא היו לו בנים, כי אם בנות, ויסאום בני קיש אחיהם. בני מושי, מחלי ועדר, וירמות שלושה. אלה בני לוי לבית אבותיהם, ראשי האבות לפקודיהם, במספר שמות לגולגלותם, עושה המלאכה לעבודת בית אדוני, מבין עשרים שנה ומעלה. כי אמר דוד, הניח אדוני אלוהי ישראל לעמו. וישכון בירושלים עד לעולם, וגם ללוויים אין לשאת את המשכן ואת כל כליו לעבודתו. כי בדברי דוד האחרונים, המה מספר בני לוי, מבין עשרים שנה ולמעלה. כי מעמדם ליד בני אהרון, לעבודת בית אדוני, על החצרות, ועל הלשכות, ועל טהרת לכל קודש. ומעשה עבודת בית האלוהים. וללחם המערכת, ולסולת למנחה, ולרקיקי המצות, ולמחבת, ולמורבכת, ולכל מסורה ומידה. ולעמוד בבוקר בבוקר להודות, ולהלל לה', וכן לערב. ולכל העלות עולות לה', לשבתות, לחודשים ולמועדים, במספר, כמשפט עליהם, תמיד לפני ה'. ושמרו את משמרת אוהל מועד, ואת משמרת הקודש ומשמרת בני אהרון אחיהם לעבודת בית אדוני.